După moartea lui Burevista, marele rege care înmănânchease triburile tace, făurind o putere mândră și neînvinsă, teritoriile stăpânite de el fură împărțite între mai mulți cârmâitori. Unul dintre acești cărmuitori, căruia mărturiile istorice, cât și vechile, luminoase de legende i-au păstrat amintirea, este regele Cotiso. Numele lui se leagă de o cărmuire vrednică și de înalte fapte de vitejie cu viu răsunet în acele vremuri. Ținuturile peste care domnea Cotiso cuprindeau, după cum e cunoscut, Oltenia și banatul de astăzi, de amândouă părțile munților. Dacii stau aninați de munți, scria istoricul roman Florus. De acolo, sub conducerea regelui Cotiso, de câte ori Dunărea înghețată leagă cele două maluri, obișnuiesc să treacă în ținuturile vecine. Dar expedițiile acestea despre care pomenește cronicarul nu erau pornite din dorința de cotropire sau de pradă. Cotiso și luptătorii lui nu râvneau meleaguri străine, căci pământurile dacilor erau nespus de mănoase și bogate. Însă, dincolo de Dunăre, zângăneau fără încetare armele romanilor. Cezar, marele contemporan al lui Burebista, Căzuse și el străpuns de punare. Covârșitoarea putere a Romei, neistovita ei sete de cuceriri, rămâneau totuși o grea amenințare pentru getodaci. Prevăzător, Cotiso cerceta întinsurile în fruntea oștirii sale, luând aminte la toate mișcările romanilor și dându-le de înțeles acestora că le stă în cale un braț hotărât. De deci ce orbitor rucește neava? La platușa de argintă un uriaș dormit. Dar stolurile de corbi, rotindu-se în zare peste pădurile încremenite, nu le vezi, medistos? Nu vezi petele roșii ca purpură nălucind pe zăpadă? Roșii ca sângele... Jocuri amăgitoare de lumini, Cotiso. Ori vedenii zămislite din temerile tale. Mm, din temerile mele? Da, e cu putință. Deciris! Poruncește, Cotiso. Ia-ți și pornește în grabă spre șirul acela de dealuri. Cercetează, creastă cu creastă, băgăună cu băgăună. Și dincolo de ele, cercetez cât poți cuprinde. Să te întorci până la căderea nopții. Vom pune tabără în susul râului. Dar iscoadele lui Boristene s-abia s-au întors. Două zile au cutrăierat în fără să întâlnească nimic. Lasă-mi dreptul de a compăni Diecilis. Îndeplinește porunca. Voi face-mi tocmai, Cotiso. Cârmuitor și o căpetenie de oști nu trebuie să lase nimic la voia întâmplării. Demnă de laudă e prevederea ta, cotiso. Dar mă întreb dacă nu cumva e deprisos în zilele acestea. Îmi pare că nu ne amenință nicio o primejdie. Bătrâne medistos, vednic blând, nu fii atât de lez necrezător. n ne am mai văzut furtuni scate într-o clipă, tocmai când soarele lucea mai liniștit. Făria Romei nu mai e mm, Știu ce vrei să spui. S-a dus vremea când Cezar îi făcea să tremure pe toți scârmâitorii lumii. În afară de unul singur, Bulebista. În afară de el, dar Bulebista nu mai este. Pe umerii noștri apasă cum grea o băvară. Dar și marele Cezar a pierit. Urmașii lui, Octavianus și Antonius, sunt gata să se încaire pentru cunună. Puterea Romei se frămițează în luptele untrice. Cezar a pierit, dar nu și legiunile lui Medistos. Iar cei doi pot oricând să uite vrajba. A se arunca asupra noastră la oaltă. Rământuie presințirile cotisă. Nu spre presințiri, e o judecată firească. Poate să pară cam întunecată ce drept, dar mai bine astfel, decât să fim luați fără veste. Dar dovezile de prietenie și prețuire ce ți le-a arătat Octavianus prin soliile lui mm -hmm. nu atârnă de fel în cumpănă? Și nu este oare o bună e făgăduia la că ceva da de soață pe fica lui Iulia? Oricare rece s-ar mândri cu asta cotisul. am o singură mândrie, Medistos, aceea de a fi liber. Să nu mă judece spru. Cinstesc mâna care mi se întinde cu prietenie. Presuiesc orice mijloc prin care se poate tornici pacea între noi și romani. Dar cine știe dacă făgăduiala aceasta n-a fost făcută doar spre a ne adormi bănuiala și veia? Mă frământă amarnice, doiel medistos. Cotiso, am întâlnit un pult de călăreți. Viscoade? Avangarda legilor romane? Nici una, nici alta. Spun că sunt soldați de lui Antonius. Mm -hmm. Căpetenia lor, ce pare a fi om de seamă, are pentru tine o solie. I-am adus aici, în tabără, Prea bine, Diercines. Adăpostește și o spătează pe oșteni, iar pe comandant adul fără zăbavă în cortul meu. Și aduce făclii, cât mai multe făclii. Te salut, Coti Sovrednic rege. E binevenit, romanule. Cine ești și ce te-a îndemnat să mă cauți prin câmpiile acestea înghețate? Sunt Flavius, prietenul și slujitorul devotat al lui Antonius. Din porunca lui am venit să te întâlnesc. Prin mine Antonius îți urează sănătate și domnie fericită, încredințându-te de bunăvoința și respectul lui. Na, na, ciudat ce mult seamănă între ele aceste acestea pe care le-am primit în ultima vreme de la Roma. Greșești, Cotiso, disprețuind mesajul lui Antonius. Antonius e un războinic viteaz care s-a acoperit de glorie. Nu disprețuiesc cuvântul lui. Grește mai departe, Flavius, dar fără ocolișuri și înfloritori. Intră în miezul lucrurilor. Prea bine. Nici mie nu-mi plac vorbele de prisos. Antonius are nevoie de tine, Codiso. A hotărât să-i dea o lovitură de moarte lui Octavianus. Iar pentru asta, ajutorul tău îi va fi de mare preț. Da, înțeleg. Dar ce voi câștiga eu amestecându-mă în vrajba aceasta? Totul. Și, în primul rând, pacea pe care o răbnești. Pacea? Luptând împotriva lui Octavianus? Dar el mi s-a arătat prieten. Gândurile lui au fost întotdeauna pașnice. Cățărnicie, Cotiso! Amăgire! Îți vom aduce dovezi de netăgăduit. Vei înțelege singur că Octavianus, de îndată ce își va atinge țelurile, e hotărât să treacă istrul și să supună pământurile dacilor. Îți vei pierde tronul și libertatea, Cotiso! Atunci cum se împacă toate acestea cu la ce mi-a făcut că mi-o va da de soasă pe frumoasă-i fică? Minciun și momela. Aceeași promisiune solemnă i-a făcut-o și lui Antonius. Mm, să se cred, oare? O știe Roma. Nu mai șovăi cotisul. Intră în luptă alături de Antonius. După izbândă îți va rămâne prieten și ocroditor. Poporul tău se va bucura în liniște de roadele pământului. Nu Nu uita! Triumful lui Octavianus înseamnă pentru noi peirea. Regele Cotiso știa bine că, neînvoindu-se să-i dea ajutor lui Antonius, acesta îi va fi un dușman nemilos. Înțelesese de asemenea că strălucitele făgăduiele ale lui Octavianus Rămân cu totul îndoielnice și se vor spulbera la cea din tâia diere. Astfel că, după oarecare chipzuință și frământare, hotărâ să ia partea lui Antonius, nădăjduind că gloriosul general își va respecta cuvântul. În scurtă vreme, războinicii daci se adunară sub steagurile lor cu cap de lup, așteptând marea bătărie. lui Antonius nu sunt cele mai bune cu putință, oștieni de adunătură. Noi n-am văzut decât o parte, Medistos. Și apoi, sub comanda unui general destoinic, chiar și oștienii cei mai slabi prin aripi. Iar Antonius e un comandant în trecut, Dar mai bine să ne îngrijim de oștirele noastre. Deșilis! Poruncește, Cotiso. Ai grijă când va începe în vala, nu te avânta prea iute cu călăreții tăi. Pe destrașii trebuie să te urmeze de aproape. Despărțindu-te de ei, romanii te vor împresura și te vor zdrobi le cunosc prea bine, Iscusinza. bizuie pe mine, Cotiso. Mă de Cilis. Ești un luptător nenfricat. Dar să nu te fure tinereță și înferbântarea. Noi doi, bătrâne Medistus, vom lupta alături ca întotdeauna. Ca Ce se întâmplă? Ce? Ce Privește cerul, Cotiso. Soarele se întunecă-n plină zi. O pestea se acopera fața. rău, Cotiso, Nu vreau să aud baile. Și vorbe nevrednice, chiar dacă cerul s-a schimbat într-o sfoie de întuneric. Oșteni sunteți? Sau femei fricoase? Mai bine încercați-vă tăișul sabiei și ascuțișul suliței, căci în curând veți înfrunta furtuna. Nu eu sunt de prerocotisor. O asemenea întâmplări ce par nefirești, tulbură inimile. Eu însumi am ascultat învățătura lui Dececeu, acel sfetnic înțelept al lui Burebista și mai apoi urmașul său. El ne-a arătat mersul planetelor și toate tainele cerului și cum crește și scade orbita lunii și cum globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc și ne-a deslușit sub ce nume și sub ce semne cele 346 de stele trec în drumul lor ce repede de la răsărit până la pus. Nici mie nu -mi sunt străin aceste învățători, Cotiso, știi prea bine, dar ele nu sunt cunoscute fiecărui păstor și progar. Nu sunt, Medistos. A? Dacă ne-am fi bucurat de pace, de o pace temenică și îndelungată, cum ar fi sporit în înțerpciunii, ca și roadele gliei. Dar iată, pentru astfel de pace, vor pentru umbra ei înșelătoare, trebuie să ne vărsăm noi sângele astăzi. Codisto, e timpul! Cavalerea lui Octavianus, Începe să se miște, Antonius îi va ieși împotrivă cu cele mai tari cohorte. Tu învăluie vrășmașul și izbește-l dintr-o lovitură, așa cum a fost plănuit. Fii liniștit, Flavius. Vom izbi ca grindina. Vitenjii mei, fii ai pământurilor dace. Iată, acolo scântează vulturul de argint al lui Octavianus. De voi atârnă! Să nu se mai înalțe niciodată asupra ne. Înainte! La luptă! Sboinicele Cotiso se avântă în luptă cu neasemuită vitejită. Sub lovitura lor neplasnică, șirurile oștenilor împlătoșați se clătinară. Izbânda părea că nu se va lăsa mult așteptată, când, deodată, se petrecu un lucru uimitor. Lovește, Cotiso! Covortele lui Antoniu să dau un din cara dușmanului! mai cei i mai folosesc acum generalului de băcia și curajul său? am mai rămas decât noi împotriva lui Octavianus. Mă întreb, cât îi vom putea ține piept? Românii, ne încerc uresc! retragerea, vom pieri zadarnic. Nu zadarnic, Medisto, nu zadarnic. Faptele viteșilor nu rămân niciodată zadarnice. Înainte, loviți fără fără tot lor, luptătorii lui Cotiso fură copreșiți în cele din urmă. Puțin războinici daci, între care și regele Cotiso, scăpare din cumplitul valmășat. Cei mai mulți acoperiră câmpul de bătaie cu leșurile lor, iar alții fură târâți în robie. Vreme de doi ani, oastea lui Cotiso nu mai fu văzută pe țărmul drept al istrului. Puterea regelui Dac părea cu totul slăbită. Și iată că, din porunca lui Octavianus, o mare armată comandată de generalul Marcus Licinius Crasus, proconsul al Macedoniei, porni să infrunte pe Bastan, neam războinic și neînfricat brășmaș al Romei. De ce s-a întunecat privirea Crasus? Alungă-ne și grijile. Campania aceasta se va încheia cu o biruință strălucită, sporindu lauri gloriei. Roma îți va sărbători triunful. Cel ce gândește la triumf chiar înainte de a fi îmbrăcat platușa e un echipzuit, rubrius. Octavianus ți-a încredințat o armată puternică. Îi vei spulbera pe Bastami. Nu, Bastami mă îngrijorează. Am alcătuit culoarea minte planul campaniei. Cred ca și tine în biruință, dar. este undeva o umbră amenințătoare. Nu te înțeleg. Ce fel de umbră? Numele ei e Cotiso. Vom străbate ținuturi nesigure, Rubrius. O știrea dacă poate cădea oricând asupra noastră, hărțuindu-ne și slăbindu-ne forțele Temer de șarte, Crasus. Cotiso nu mai are niciun fel de oaste. Războinicii daci care au mai rămas în viață luptă acum în arenele Romei, ca gladiatori. Aceasta e fața cunoscută a lucrurilor, De mai frământa, Crasus. Regele dac stă în lui și tace. E mult de când n am mai avut vreo veste despre el. Tocmai mai aceasta mă înfioară, Rubrius. Dar fie, îți voi asculta povața, căci frământările sunt acum de prisos. Să privim cu încredere ziua de mâine. În vreme ce generalul Crasus schimba cu aghiotantul său aceste cuvinte pline de neliniște, departe, în cetatea sa de la poalele munților, regele Cotiso ținea sfat cu căpeteniile daci. Războinicii noștri sunt nedumeriți, Cotiso. a oase nouă și puternică. Cei tineri au deprins iscusința armelor de la luptătorii vechi, dar în loc să iasă ca o dinioară în largul câmpiei, bălcurile s-au pitulate în taberi, prin codru și prin măgăuni. Tot se întreabă ce gândul nu trește regele. Da, nu vor înțelege la timpul potrevit decis. Virtutea lor în ceasul acesta trebuie să fie răbdare. Răbdare e o încercare grea pentru cei arși de dorul răzbunării. coți că eu am inima ușoară, distos. Mă bântuie vedenia sângelui, Mi-au rămas acolo, pe câmpul de luptă, Cei mai bun oșteni, Pradă-corbilor și vulturilor. Și mai amare e soarta celor prinși, Că văslesc acum pe galere, Ori luptă cu fiarle spre desfătarea Romei. Povara ce o port pe umere e și greacă, căci eu i-am mânat în acea bătălie, fără noroc, Nădăjduind că vom pune astfel temelia păcii. Deci de asta am avut-o cu toți. Nu putem ști că Antonius va fi trădat de proprii lui soldați. Nu putem ști, în adevăr. Dar nu se cade să uităm această învățătură aspră și să rămânem astfel cu brațele încrucișate, în umbra pădurilor? Nu bravul și înflăcăratul meu de Ciris, dar în adins am păstrat taina acestei noi oștie pe care am ridicat-o. Octavianu s-a că puterea noastră a fost drobită pentru multă vreme. Această credință înșelătoare e în folosul nostru. O atât mai mult, acum e clipa să lovim, să răzbunăm înfrângerea, arătându-le că n-am pierit, că brațul nostru e încă teafăr. Nu trufia și răzbunarea trebuie să ne fie călăuză. Dacă Romania rămâne liniștiți dincolo de Istru, nici nu m-aș gândi să sabia, dar ei nu vor rămâne într zi vor veni. Asta o știu prea bine. Pentru clipa aceea am pregătit eu asta. E o aste puternică și cutezătoare. Nu trebuie să ne fie teamă. Teamă? Cine vorbește de teamă? Însă nu putem ocoli adevărul Decilis. știre noastră evitează, dar nu de ajuns de tare pentru a stăvili buhorul roman. Vorebista, cel ce unise poporul dacă într-un singur și puternic mănunchi, nu mai este. Puterea aceea s-a fărămițat ca piatra bătută de valuri. Prea curând s-a Dar strălucitul rege ne-a lăsat o moștenire ce o vom păstra până la sfârșitul neamurilor. Ne-a lăsat mândria și drâzenia și porunca de a ne apăra pământul chiar cu prețul sângerii. Îl vom apăra Cotiso, cu viețile noastre! Știu, Diecilis. Vă cunosc vitezia și puterea de jertvă. Însă fiecare pas trebuie bine cheltuit. Să unim bărbăția cu prevederea și cu mișcările bace. Ce este? Merg grav, nicipătisto! Pe celelalte malalisturi, înaintea înaintează romane, romani, în de generalul Crasus. Se pregătesc să treacă apa? Încă nu. După câte știm, Crasus are poruncă să meargă asupra bastanilor. Nu-i greu de ghicit că după bastan va veni rândul nostru. Mă tem că așa va fi. E cel mai nemerit prilej pentru Octavianus. Dar strigătul de uimire al vrăjmașului va fi atât de puternic încât se va auzi până la Roma. bucură de Diezilis! A sosit clipa așteptată. ce e Până și soarele, parcă e un glob de gheață. De două zile n-am întâlnit nicio așezare, nicio făptură omenească. Tot avem noroc, Rubrius. Gândește-te ce ar fi dacă s-ar porni din fornița cu negurile ei albe. Asta numești tu noroc. Oamenii sunt istoviți și înghețați. Soldații Romei trebuie să îndure totul fără murmur. Și-apoi se vor încălzi în luptă curând. Ei vom înfrunta pe Bastami. Ăsta-i pe durea de pe mal. Parcă nu era, acum, câteva clipe. Nu e pădure, Crasus. Se mișcă. Sunt călăreți. vește, Crasus. Și de cealaltă parte s-a evit un și întunecos. Și încă unul. Încă unul, da? Sunt daci, îi recunosc. Daci lui Cotiso. nu cu putință! Război înciregiului dacă au pierit. Poate că sunt umbrele lor ieșite din infern, Rubrius. Când vei simți înțepătura săgeților, nu te vei mai îndoi. Mai bine poruncește oamenilor să se pregătească de luptă. Trăznetul se prăvălește asupra noastră. Zeii ne-au pregătit o încercare grea, Rubix. Par un valaur cu solzi de fier scurmând săpada. Ne vom smulge solzi aceștia cu vârful suliței și vom sfârma colții cu securea. Se pare că romanii ne-au zărit și ei. Iată că se rânduiesc pentru apărare. Nu și-au pierdut cumpătul, iar Crasus e un comandant priceput. cât ar fi de priceput și de viteaz, nu va putea ieși din capcană. Locul e neprielnic pentru ei. Iată că și Sitalkin s-a ajuns în colmea dealului. Dă-i semnul așteptat, Medistus. E timpul să pornească năvala. Au pornit, pătrund în rândurile vrășmașului ca cerătorii în lan. E rândul nostru, Cotiso! E rândul nostru! Să înceapă dar secericiul morții! Întăriți-vă cugetul și brasul! Pentru liniștea vetrelor noastre! pentru liniștea celor pieriți la luptă fii ai pământului tată Războinicii lui Cotiso împresurară coloana romană ca un talaz mânios, nincitor, bătălia lungă și îngărșunată. Cu tot eroismul soldaților săi, cu toată destăinicia și experiența sa de comandant, Marcus Licinius Crasus suferi o amară înfrângere, fiindcă dacii purtau cu ei în luptă, ca pe o flamură nevăzută, moștenirea de foc a lui Burevista, mândria libertății, și dragostea pentru pământul lor. Cu scurte, amăgitoare răstimpuri de pace, împotrivirea dacilor în fața puternicelor oști romane avea să dureze ani în șir, încheindu-se cu acea răsunătoare, eroică înfruntare dintre mari crămâitori și vitejii comandanți de oști care au fost Decebal și Traian.